Felújításra szorul, van velem munka, de... Gyere, nézd ezt! Szóltam neki. Oda telepedett mellém, közben egy darab sajtot rákcsált. A hűtőszekrényből kivette egy bort töltött mindkettünknek. Mi az? Ó, ide elmennénk telelni. Pont ilyen álmai merdei háza. A világ végére kell elmenni érte?